O dia de hoje na história, 1855. O povoado de Santo Antônio de Aracaju, hoje apenas Aracaju, foi elevado à categoria de cidade e capital do estado de Sergipe. 1971. O centésimo transplante de rim foi realizado no Hospital das Clínicas em São Paulo. O resultado colocou a equipe de clínica urológica entre as cinco melhores do mundo. 1973. A a ocupava quase 80% do território nacional. Na época, a doença atingia 34,4 milhões de 90 milhões de brasileiros. 1986 O empresário Antônio Hermílio de Moraes deixou a superintendência da Votorantim para se candidatar ao governo de São Paulo. Ele perdeu a eleição para o candidato Orestes Quércia. 1987 Foram identificados os responsáveis responsáveis pela prisão, tortura, assassinato e ocultação de cadáver do deputado Rubens Paiva, desaparecido em 1971. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia!